Jankora haritza Antzakaitzean dabiltza Itxasoaren Harimaktakar gainera Bitsa Jantatuko dut bizitza Uzteltzen Ezpazaititza Mondua dantzan jarriko Nuke jainkoa banintza Arratzalde honen zuleok Gu eskatos jainkuen pare Baina bai kontaguran. Laixiare, irrati libriek zabaldu duzkun honetatik sartu eta zuen etxietaraino heldu guran. Luzela burrien, da programa honen isena. Eta guk, Luzela burrien gara Bertzo ekosistema horretan murgilute dauen jente diferente eta ugari jas. Hau ez da Bertzo... ...programa normal bat, hemen bertzuek entzungo die bai gonbidatu kantoteku iguel ero bestudan aurriti graboetekuek baina batez be historiak entzuten gatoz historiak, bakotxak bere personatik kontotekuek eta bakotxak bere ikuspuntutik Zabaldu juez zuen belariek eta prez tegonzakie guk kontotekuek ero guri kontotekuek entzuteko hilero arituko gara ez dakik guzen baten poran kin zen bad denan ez e, ileko puruetan ez minutuko puruetan hori betibe gobidatuek erabakiko dabelako bere bizitziek zen suportzatzen duen. Eta esezkerrig asko leiarridatik libreri e, uri leio zabaltzi, zabaltziaren. eta beste barik joenga esan gaurko gaurko eta programa honetako lehen gobidatuana. Eta nik ez dote, eh? isenik ikatxetuko, azike, Arretzaldeon, norra zara zu? Arretzaldeon. Nor nasen, ba, lehi horretati sartu gure da txori bat. Iso horretan jaizue, bak isako kofra dijan, pepe gaztena baserrezen, bueno, isena euken guardia bekoa. Mila bederatzi dut da berro eta zeizen, Azaruen, sortzi zen, etorri nintzen mundu honetara. Usteo negarrez etorri nintzenla? Ba, da, zer gure dozu jakile, nire izena Justo, alberdi, artetxe, gailaztegi, meabe, agirre, zagazta, eta barretabar. Ba, ondo etorri zen, justo? asko. Eta, karo, ona helden esan dugu? Bertsolaritzako ekosistema parte hartzen duen gentik ariko doule ser lotura da gozu edo bertsuaz bertsuaz ba bertsuaz lotzen hau neure afisinuek aspaldik aspaldi Gazte-gaztetatik bertzue ba arte bat konsidereu ixena ben eta ondinobe ba arte bat dala uste dot Eta horrek erakarri ninduen bertso mundure. Ni enaz, izetez, bertso lari jaizue. Eine, esango neuken nazela. Eine, baina abrikero gero zenien. E, bai, lelengo, bai. Lehenengo bertsu ezagutuko zainun, ero bertso mundu ezagutuko zainun. Nos, zelan, ze, orduko denporetan, zugezando zu jaios zinein urtia, orduko denporetan, ez ebuen noin moduen, internet, e, irrati gehiago zan, baina etxe guztizietan ez, ez, ez. bez, E, zelan lortzen da, ero zeran heltzen e, da mutilgazte bat, ino nik, okaztik da urduen. Bertzola bai. lotzera, ero, bertzolaritza guztetik, ero? Oin baino apurba gazti haue, hori egize da. E, nik bertzue heneban ezagutzen. Ezagutzen ebasan bertzolarit batzuk. Bertzotan egitean evenak. E, Valentinen baita, Jonas Pila Jon Mugartegi, Manu Korta, Lopategi, esan dut? Ez Eztekit, esan dut. Gero, izurtan, ezetzen ebasan, Tso Alberdi, Bikandi, mm, Gozuriko Rubio, ez dakit, jizenaen asko horatzen. Mm -hmm. Da, bera gazibilden zanbestea, lukukue, luku baserrikue, Gozuri ganekue. Beste bertzulari bat ezagutu izengen maineri zen izen taberni eukena, martitegi. Albainela, bera izetaz. Hori izelane gure txien be, obra gehiago egon zan, ba, esetune ban. Hortik e, anpora, ba, Kiputxe, Gustapide, bueno, Lazarte... Hina. Horrek ezagutzen zaio zen eta horrek erakarrita horrek entzun da motuz lotu sine Ni mm, Ni atgaste Gazte eta horrek ikusten badzan euskera seitei bela modu doinu kanteute ganera kanteute eta kantuen barruen sartze ben e, eurek esan gure bena Da xode horrek e, euskari ezelan gusteu bizitzaten beti Izkuntza moduen, usteot, Euskeria edala altxorrik haundizena dekune, arri guztizek kendu paretik ze Euskeria horrepaino sarreube da. Gaur egun monumentu eri begire egoten gara. Baina monumentuek e, balesio dabe balesio da bina. Etxiepe arriskuetik eta hor dauz. Baina Euskeria ez tegu ipinik inun baina susterratekoz. Da susterratekoz geugan Orduen... Zilan, euskaldun jaio nintzen, ba euskeri guzteu izintzate. Da, izkuntzatik, ba, bertzue gehiago ondino. O da, e, euskeri ma, Eusker, euskerikiko maitxasunek, erosintzuen, bertzue esagut zera, Lelengo? Hori da. Hori, zenbat urtegaz, gitzu gara, entzuliek, e, apur bat e, kokatzeko? Bueno, bertzuek e, entzuten hasiko nintzeni ba... zenbat urtegaz. Hiruro gezen, neukezan amala urte. Amala urte gazin zan urkiolan, bizkaiko txapelketa barruen, saio bat, da usteo txo alberdik irebazie bala. Da, ni orduen nenguen e, pasionista, ze fraile egon da nau, eta han, Luismari Larrartek fraile kipuz bat zan, salie, euskera salie, eta bertzuek fotokopizeo euskuzan e, multikopistaz, da bako da kanteu, kanteu egin gendu zen. Urkiolan kanteu ikuek, irurogei zen. Bakaso hori izeko zen, irurogei, irurgo eta batien, gero etxu hau, ze multikopiztap e duen, ez ziren oingomoduen, fotokopizarik ez eguen, da multikopistak egin ziren, multikopiztaz egin ziren kopizak, Ba, ez dakit, makaile guntua, ez dakit, zela nahitzen zian. Eta hori, zantogu, eh, iruro-gai, iruro eta bat entzun zein justo, zure Richard san, Tso Alberti. Tso Alberti, Hurtzuleko, eta beste batzunak. Hor matxea, eta bizka zen egu esan honen eh, txuenak. Artien eongo zan, orduko finala usteot, John Lopatek ikire baziebala, gazte-gazterik. Uste dote, eh? Ez inek esan. Hainbeste enek izan, ze konbentuen enguen. Orduen... Or, orduen konbentuen eh, lehenengo loturie bertzuegaz. Bertzuegaz, bai. Da hor, hasi asizinen kantetan, ero horrek bertzuek kantau, eta gero... Bai, bai, ja, inonak, eh? Inonak. Nik ondino enek izan, bertzuek, ba, ne horri bat eukela, ke, rima u inbizala, hori dan hori, enek izan. Entzu eiken eban, eta politia itzintzaten, ze berbabatzuk, bardinak abetan zien. Ontxe bat, gerotsu txueu beste bat, gero txueu beste bat. Eta ganera, az, azten zien gauza bat esaten da, amaitze eben, gauza esaldi polipategaz batekaz. Normalien, eh? Eta hortik, zer jonsinen, zu ortik, topetan, ero, etorri jatsun, oro. ero... Frailitzatik urteneban nien, ba, izorretara etorri ginen jabisiten, haitek izorretan egeban... E... Segundo letxeruek biztalegre, deitutzen para jieri, ez da biztalegre, ikur buru da, ez da, gaurko iturburun burun, etxiei ebanaikak eta horra ginen bizitzen, ni frailitzatik urten da segidan. Da, ja, izorta gune, gune neusiko jentiegas alkartzen hasi ginen gaztiek, Eta irurogeta, zer esango dut zupanik, irurogeta laurantza edo e, jai batzordien errelebue egon zan. Zarra gitxie egen, e, Esteban, Sumarra, Gataonek, lengo, lengo batzordiek. Eta gaztiek hartu genuen, samil jaizek antolatzeko arduria. Nik usteot, orduen neukesela amazazpi urte. Jaizek antolatu hirurogeta lauen hor hirurogeta boztien, sortzen da gediaga. Hi boztien ez pasan izen ze zen edoia, Izoretan talde bat gen gengo zen bazkidetu ginenan, gaztiek. Hiurogeta zazpizen ja iurretan e izan lehengo espatajantzari egune, grediak antolatute hirurogeta sortzi izo horretan sortu zen goiuria ikastola, iru eta sortzik zen nien soldau, iru eta beratzen bebai, iru eta sortzik zen gogoratzen, soldeun nenguela permisu eskatute, e, San Migueletan jantzanei minegola, da, ba, alain izin zen. Hala, e, kulturi eukin osu... Horritan. Dana, da, jantzan, bertzotan, epskerie, eta e, komento zu, sartu zinela jaibatzordien... Bai. Eta zuek antolatzen dizuela orduko bertsosailuek da hajetako bertsosailuek bakarrik e, bakarrik ez San Miguel bai. bai. Gero ba ja i or, ordureko hizurdan sortuteguen nukleo txikitsu bat euskal euskera emoteko alfabetatzeko irakaslie preparetako taldetxo bat iruro eta 6-6 pi hor, ensan klase batzuk egin ziren klase batzuk, jesuitetan durengon, e, irakaslegue preparetako, aekarakoa. Ricardo Arregi, e, kompainia, etorri ziren Xavier Quintana, eta olakon jente bat etorri zakun, formazino apurtxu bat hartu gendun, eta iruro eta galdien, Amar Ramaikan hasi ginen Japentzetan hiz be, alfabetazio sortu egin bi gendule. Jakin horre loturi euken ikastulako gurasuekin. Ikast umeak ba gurasuek euskera alfabetatu bigendunze ikastulako no, eoarrak eta euskeraz etorten zien etxera, euskeras da herderas baina pa ba, euskera sirakurteko bigendun e, gure jakiturizatxua Euskal dundu, apur bat. Hor e, nabil, irurogeta amaikan azten dugu alfabetatzi eizurretan, eta sortu gendun, eta lehengo urtian, emongen zen klasiek, abadetxian, julenen lokalien, bat, arrian din monjetan, pasionisten monjetan, eta orominon minon zamarkoko elixan, Orduen emozaino zen, klasiek. Azi ginen ja, iru eta amaikan. Vale, eba, nik atzunutzen gurekuneku apuratzen. Bai. Ja, bertso saiuek antolatzen, zaino zela zuek, zamigiletan, bai. zenbagarren urtien, azitxe, ero, ero lendik antolatzen zien, zaiuek, eta gero zuek hartu zainoen erre eh, lebu, nik... ze ondino, gogoratu erot, ondino, eh, zamigiletan, bertzo arrakastatzu bat nik, antolatzen dala, ordutik tiki garritzea. Ja. Nik uste dut, harin jauti peit jenskila, bertzo zaiuek. Mm -hmm. Bardin, eh, se sent que ta bejantsian, eh. Bueno, ba. ixurtago allí San Miguel Plaza, toro plaza ekinsan San Migueletan, baina ber zure jepte egoten sian. Da gero gok uste egendunen izan sian jarraitu bide horretatik. Eta nortzuk eh, orduen nortzuk etortzen ziren hita horretara e, kantuen. Ba. Dinot, ze zuek andolatzen zaioen, baina bate materi ditukozu, ba esan gabe aurten oneri telefonu hartu, eh deitu, esan eh, Ez orduen e, fijo samarrak izeten ziren. Bertzularitek. Bai, urtero-urtero bardintzuek. Gure guaz eginen sasoian Valentinen beita, Jon Lopategi, Jon Azpilaga, gero txu hau akaso etorten azizan e, Jon Mugartegi, maniukorta Mugartegi gaz, Juan Maria Araiti honek geru hau. Ba, Urti enaz gogoratzen. Bale, ez, ez, ez, apruatizte ba, hori, apruatizte hori, apruatizte hori. Tzuk orduen ondino, ezainoen bertzutan egin. Ez. Zuri e, guztabit jatzen bertzua. Ni bertzuek anteo egin basan, Buruzik esitgeko batzuk. Inonak. Lengen inonak. Baina neukeitxerik ez da hurrik emon bez. Baina bertzusei joan eta eta nosasi izinien bertzusei betara entzuten, entzule moduen joeten. Orduleko juen daia, ero badakit nik Euskalderi guztizien ibilizaila. Bertzuzai jo ba, gertzuten. Hortxe, irurro eta margarren amarkadan ja. Azten garra eh, eta Bizok, Kristina Habe. Irurro eta ba margarren amarkadan. Ezkondue horretik ja, bertzuzaiu batzuetara joeten azten gara. Bai gibuzkoara eta bai nafarroara be. Bizka, bizkaizen eguesenak, ba baite, urrien eguesen abintzepain. Eta hori, zuen saletasune, baina ondino, lehen esan du moduen, bertzuetan hasi Bai, bai, bai, bai. falta jaku zen, bertzuetan azteko, zer izango dutzu banik, iru eta marra dut. Iru hasiko ginen gu plantietan bertzu eskola sortzia. Hau da, bertsozko laga sortu zaino, eta ma sortzi, eta merezien, behar horreduko bueno, gara bai. gero. Bai. E, Gombiduatu bako hiru bertsoaldi ikariko dauz, holan eskatute guk, eta tarteka tarteka sartuko dugu e, bertsoaldi batero, bertso batero, toketen dela. Justo hori eskatuko entzuzan, eta, berak, pedemoskus, eta lehenengo esango nik zerdatorren, eta gero, justok entzunde gero, Ezan gozku, segaitik e, autatu dauen bertsozailo, ero bertsoaldi hori. E, Justo kleren goku eskatu dauen, maialen Lujan biok, beken kantaren beratziko txikien sua berbias, orduen finalazan, ametxe gase, buruz burukuen, eta entzunengo dugu, lehenengo, eta gero komentako dugu segaitik, Eros, erdekon bertso horreke usundako. Hauze itza mailen bederatziko txikian, bertsoa osatzeko. Sua. Sua da, bederatziko txikian, bertsoa osatzeko itza. Ura asmakizuna, homoabilitzena. Basun intenzioa basuen sena. Biahik el karjota, txispabat auena. Asmakizun aundina, Mendetan barrena, Sua da problema, Zenbait basorena, Edo jakidena berotzen duena, Eta bi begiradek sortzen dutena Eta bi begiradek sortzen dutena Eta hori izan da Maielenek Kordoa kenteteko sua berbi beratziko txikitzen eta bi begiradek sortzen dutena sua segetik hautatu duzu justo Ero, zeak deitzen dozu bertso horretan, ero? Ba, lehenengo, lehenengo, esango neuke, e, neska batek kanteoiko bertzu edala. Neska, txapeldun batek. Txapeldun, urtea ben, maialen lujan biok. Bigar nez, e, bertso tan nintzen ni, neska bati, ero handra bati, esker, hasi nintzela kristinak eskatu dutan ja, bertso eskolan genbizela denbora bat eruen ja, urte bi, irugarren urtia izango zan, irugeta mazortzien meretzik larogeta bat laro geta bizen e, plantietan hasi ginen bertso gintza plazara atara bigendule. Geukeiten gainun bi herra segatik ez dutzea erakusten errizeri. Hemen gabiz, da kapaz izen gara lehengo Takada baten lehren urtien puntukea azteko. Bigarren urtien, koplakein, da ize-ize Daia, ja, segidan bertzue itzeko gauze sentietan ginen. Da, joño, haue errizeri, erakut ziren behurtzau plazara urten da. Da zelan dugu, ba, bueno, plazatxik izetan eta bar. Kristina animeute guen urtenen bigan dule. Dezea usten, lagunduko da ustezu? Babai, lagunduko da utzut? Eta hola nixen zan. Orduen, e, kontuen euken bida, Kristina Kanteuebala e, ondarrabin behin, mila beratziun da laro eta marrien usteot izin zala, hemen eztegeta Fijo, fijo, ezin jote zen, bai alargo eta marra edo izen jote zen. Maialenek urte bosturte euk esan da beragaz kanteua ben. Dalagune eukie bezan, e, Andoni eganja, Dangelmari, Peñagarikano. Gono, horregatik gaukera duot, maialen. Ama bosturte euk neban kantetan, ondarri bint, Kristina animo nin animon ni bertzotan azteko, Berari launze, berari ingerramotiarren hasimintzan naiz da eska zeukantite naiba nik orduen eh Cristina baino hori egite da. Eta gero beste alde batetik Maialen Lujanbiok bertso horretan eitendaben deskribapena zuena historikoa. Osea, Heruetan bon, bueno, Kromaniaren denboratik gaur gaur egunera ekartzen hau da ganera amaitzen dago gauza Polipateagas bi begiradek bi begiradek alkarri ematen dioten, hori da sua, maizasunezko deklarazino baten modukue, eh? oso polilla, Esteko eh, dako nik obetu leiken bertzu hori. Oza, itxinin joen, ganera segidan, esan aben, maialen txapeldun izango da, gaur, orientzun da, da, efetibamente, alantxizintzan. Orduen, sentido zaino, namairu amala urtegaz lehenengo bertu egentzun zaino zaino zaino, zaino emozinio bardine. Zela nahi leku txiki kure da hori izaten dabe eta hain politez. Hoiz eta. E eta gero, ja, zelan bertu hau kantegua ebanigen, ja, banekizene neurri zen gora beriebe, ja, bertu tan geubeen baga egin bizen, ibilitxe gengo zen, ala nolan, baya, baga egin ba, beratzi Beratziko puntu, beratziko puntu guen kantetia holan, bueno, li luratute benetan. Post, posten, eh? ez, ez dut uste bakarra izin gorduen li luratua ni behan egon da ni behan egon itzen, eta ondino entzuten duen bakotxien beha itzela iruditziaten. Eta guesan, zu konta du zuen apura, baina guesan, eh, atzen duz zapura barriro, pertsosko sortu zen duen, Durengo durengaldian, ijorretarrak, gara itxarrak, badak batzu batzuk gilisila, Zeurt, ze urtetan, seguramente izin bat zan durengaldeko lehlengo bertsozko liet. Or eh, ez zan lehlengue. Bueno, lehlengue holan iraupen pizkat eukida baina, bai. O sea, gero iraunda baina, bai. Baina, harin jau ego, egon zan intento bat. Eta, bueno, intento bat ez bi usteot egon zirela. Bat, e, durengoko jesuitetan, orduen duen jesuita bat eguen e, aitegoikoetxea, kiputxe zanbera, da hori euskal zali eta zera zan, da hor, ibiliziela uste dut, Joamari Areitio, elgetzu, kapela anaizak, kapela gugaz gero martxan ibilizana, eta bere anaizak, sarreue, gure kapelak esataben, bera baino hobi esala nahizia, uberan bizi da, helgetat ibera bergararak bidian, eta horrek eieben intento bat. Baina, ba, zaben e, urten, e, bueno, ez daki, segatik, ba, denporatxu baten ibilizien, da, gero itxi itxieben. Jente e, gehiago etxakilako alkartu edo, edo, hainbaten, no? Olako gauzan batek Eta zuek sortu zen duen? Gero, gero. Kapela jarretu eban temiegas, eta hile beste intento bat kurutzea ikastolan. E, irakasleekin. Andere ino, bai, gezien anezkak, Maritere zua zartaza, Marikarmen da, estake, Mariasun da beste batzukien, eta horbe ezin segidarik emon eta segiduen Kontateua ben, e, penceu berak, irakasleekin, barriro, irugarren ba, beste intento batean, eta apur bat esparrue zabaldu, egi Ordureko ja, martxan eguesan, e, ba eguen ja martxan ondo, haikako gentie alfabet eute, eta inguruetan be, egi durengotik apurtzu bat zabaldu izor da ber dei garaire be bai berxera bai be bai eta orduen ixentsan guk parte hartu gainuna e, orduen bizkaian besan eongobertskoola askorik eh e, bizkaian, orduen hasi legeon osia bizkaian egonzan gu baino lentsu hau santutsu martxan eguen Santu. eta usteot mungila Mungiza, ja e, carlos eh, ibarsabal eta Ibarzabal. honek martxan eguzela baina e. Orche. Eh bueno, así que eran así que eran supe, anímate. Ese urte va ba, 78 emeitsi, orr, Kurtzi... or, orr joten do nikasi. Kurtzia ikasolan. Kurtzia ikasolan. Zen bat les hasi zien, zen bat eh. lelengo taldien hasiko ginen 10 bat. 10 bat. E, animatzaile etorten jakun konserje huenda, Cho Alberdi. Bertan eguen konserje eta etortzen san. Así que eran E, Joamari areitio be, luzbeinka, etorten zan. Ordureko Joamari ja, eta bai, bai Bai, bai, bai. E, txabelketan be, bai, bai bilen. Da... Egunen batean bekarriko Joamari honak. Joamari kante hori ja. Joamari e, eze ban, ariketa harik eta harik eta gure. Rimak eta topetan, da berbak eta gaize zelan trateuteo. Hori baik izan. Bera bere helburu esan kanteti eta klaru. Guk zelan eskenkizen kantetan ondino. Baina alandabe, eh atsinzien bertzo eskolan irakasle nor berbizaino, se <susur> animatzaile txot da Juan Mari dago cima, irakasle ero irakasle irakazle, ero baten bat eh bate, e... agintzen ero, ero? eragile eragile era hori, bueno. Eragile irakasle eh aurdik ibili sana Angel Mari Usaola kapela. Garaik jarra. Bueno, garaik jarra berriz jarra. Ze bere txian, ate bateuken berrizte, berrizko partetik, eskatzekue, da kortako atia garaikue, garaikik. E, Kontragoan duetxia izene izan. Estraperlu egon zan den poran. Oin beha, estraperlu gure egin leke, ze konfinaute gautzen zarek ez leuke problemen egun goberriz eta garen egin bilteko. Zarek egin ate batetik eta bestetik atara. Erritik gerri ere Da, bera, egotzen, erakilelez zuekin. Bera, bera erakilelez, eta mm, hori egin gainoan e, ikastaro bat udazken nien, udagozien nien egin gainoan gabonetan bete, urritzen azitea edo, urritzen azaruea bendue, gabonetarako amaitu genduen, da gabonetan geratu ginen goziaz. Da, zer ezan gainoan, erregen hostien zer, Alkartzen bagara barriro beste iruile betea daiteko daingainun ba urtarrile otsaile martxue aste santura arte Aste santu gaiegusan daba nik ez dakit gose geileu ala gitzio baina guste geileu ukin gainule eta esan gainun bueno e, eskola umiak ikastolak umiak jarraitzen dabe bai ekainer arte Aste santu hortea ostian sea ligeztu urtien eskola urtia maitu arte talan da egin gainon orduen ja ba lelengo taldetxue baino jente geitsueo etorten has izan bigarrenin hiruarranean da bat talde bi ebi irrixengainur san zen. hasi barjek da bestiek da kapelak orduen plante euskun guri eh, kristinari teniri Koenio, nik eh, talde bat hartukot, da zuek bestiaz. Da nik egin duan eh, zeretara, gero, zuenak, amaitzen dozuenien zuen laburtsu, eginbiko eh, dozuezen, barri zekin ez da pelmadarekin monbi er. Eh, amaitzen dozuenien etorri beste taldera. Kantetako, ja. Kantetako ero, bueno, apurua fintzeko. Da, holan, hartu gendu ja zen. Ja begarren urtian, plantio zen, ikastaro zue, plantio zen, da hor barrirobe jente geitsua animo zen. Zenba jente ongo ginen? Nik usteot hoge e, mar pasatxora alego ginela. Dortuen ja beintzat irutalde inbigen bigendu zen. Kapela gartzea ben, onenena, da justok eta kristinak, ero kristinak eta justok, Beste baina. Hori izin zan dinamikia. Gero, ba, ez da bigarren kursuen, bi, bigarren ikastaruen, bigarren urtian, akabera orduko, ala ja irugarren aplantio zanien izin zan, e, penceu bendun, John Lopategi, aziteguen ja eskoletan da, ikastoletan emoten, Bertso zera, mm. ondino, ez ainformal-formal, formal, baina hasi duguen. Eta jonegaz, zehatzik ez dugu berbaiten, zeh jonek, jate hori zeaburua, sakoneo emango dauzku, eta... Baina, alandabe, arritu noena, hogeta mar persona, laro egarren urtien, durengon, durengon, durengon. bertzozko baten. Bai, bueno, durengon. Durengo Dur... izor eta garai, berriz, abadino, Horra, gertuz jakusen e, batzuk, e, kanpokueu esiena, eibartik neskabat etorten zan, marikarmen bat, e, dimatik, Xavier Gero Alkate izen zan, er, Laster, Alkate ireben, diman, e, Gonzale Dedurana, Ricardo, gazteizik etorten hasi zan, laro eta bizan sorrontzatik Antoni Larrea, Etorten hasi izan, e lleva sangugas Urtebi, o sea, sangulo Xabalduin sala buru bat. Hala ez hala durengaldeko bertsoskoliean danak eukelakabide bertsosalde bai. Niotze Ego... orduen horrek ezuela bertsoskola askorik euskaldun zabaldute, la orrea gentiek lekuetopau guran, ez? Bertsosaldietik. Kasu baterako ba Abadinoti Matisenekuek, Matisen gentie Emilio ta Atzur da konpañia horrek Beste bat Joseba, eguen, Joseba bat, da horrik etorten azizien, da bueno, beste batzuk be bai, eh? izena eh, ez, da, ez da errezago horatzia. Eh? Eta gero, bat Durengon Ibon Ertzilla Santi Belar, Santi Begi, izorretarra, da honek, gero txue bat azizien, da, Santi kasu baterako, apur bat, lopategi gazia ibiltena azite, eta gugana Zai e, duetarako eta buru lotu zan. Eta orduen zuek, ja, <coughs> zan duzu, bigarren urtie, jubarren urtie, nor zein zainoen plaza saltua. Heu da, e, lehenlengo plazan bat, egon gozan, kandeu zainoena. Plaz neuk. Dinot, e, bertzozko lan, <coughs> ero beste gauz asko eta moduen lehenlengo urtik iziendi ikesteko, eta gero beine saltu monbida. Batzuk emotun dabe, beste batzuk ez, zuek emont zainoen argi dut. Ba... Nor zein zain zain, dinot. Akorret duen digosu Ni b Eta laro, mi, eta... laro eta biko e, aprilien, zamarkuetan. Horo mignon. Horo mignon. Nire lehenengo Zubai plazia. Zuria. Nire kanteuen duen. Orduen kanteuen ebanek, Kristina e, e, Joseba Zabala gara itjarra, da kapela. Angelmari usa olagaz. Lauro, kanteu gainun da gai jartzaile eukin gai jartzaile eukin gainun, Gairik emun bari gaurretik. eskainun ezagutzen gairik. E, Josuz, a ber, oro minoko jefi izen zan zan hau. Jode, da honi izena akordeu ezin. Zubizareta. Zubizareta, gabe, zotz. Antzamar, komu izi zena? Bai, vale, e, jesuitetan eguen konserge. Bai, bai. Minien puntan deuketizena. Bueno, tranquilo, eh? justo. Gero akorrentan zaren nien. Ezan, eh, gortzu, tranquil. Bai, bai. Zenipe minien puntan deuketan ontsi de Baina, samar konbizizan bertan, anbazerdi dian. Bertan, bai. Eh? Eta, zuekin señuen orduen. Da, zeberto kanteu señu, justo. Zeberto kanteu neban? Korda <laughs> bezara uh. egin Bai, porras. Ez, ez, ez. Zeranak adeku konasba. Badak izur, sepazten dan, bertzotan asko pentsatzen dau jentik egakorda bitin gara da bertzu eginda ez da olen. Eta horrezi zeinuen zuen periplue esango? Nidie bai. Bueno, zu, zure. E, ordureko kapela 30-te Da, Kristina be, usteo, zailo bat egin jeuela. In jeuela. Zuk, zamarkotan kantu zailun. Diz, zamarkotan. Eta, hortik, zer animau, esan zailun, venga, hau, guzti da, jate, Eztar, kan... eza, plazan, Leningo, zaiu, plazaku, ez da, erreza, plazan, lehenengo zailo plazakue, ez da ino zerrazitxeten. Ez, hortureko, e, e, usteo, ja, e, amurizak atarata eukela liburu bat, zu ere bertzolari. Hai. Da, beste liburu bat, rimana. Da, da, Su ere bertzulari hori barru dauket. Sentidunitzen nien kapasa. Bertzo bat hasi da amaitzeko. Bai. Orduen sentidunitzen, ba, ustak nien munduko erregien moduen edo. Bai. Eta plaza, plaza, zizinen, e, zehu ekantolatzen kantolatzen jozen saioek? Orduen e, ointzura, bueno, oinbea bada ointzure. Bueno, saio batzuko. batzuk gauk e, antolatzen gendu zen beste batzuk. Ba, ino, kantolatzea bezan. Eta, e, zer, bizkaiara zizinen, duren galdien? Duren galdien gehien bat. Galdien. E, zer txikizetan, jai txikizetan. Orduen kantoko gainun, ba, guk, Samarkuetan, Goizurizien, Santikurutz, Orozketan, Ariandein, Santamainan, kantau izendogu, Samigeletan, be... e, eskoliek ekarri eskoli gainun, urte baten, hortxe, Laro eta ez dakizzen badarren urtie, baina azik eran. Bale, eta... Ibonertzila zanti begit, ja honekaz. Bale. Txasio begai, izo horretakuer, txasio masaga, ilzana, Montblanken ha, ilzana. Arepe bertzutan etxea ben. Bai. Eh? Hainbeste, izen ezaten zabiz, enek izenak bertzutan etxea bila, horrek danak apuntoa emiko dela, historietako. Bueno, horre batute dauz liburu baten, eh? Amorizak eta... Andriek, Arantza plazak idatziko liburu eder baten dauz. Zein da liburu, eh? Seixu, jentiek bai neup, eh? Geu kontote. Bizkaiko bertzaugintza lau, ogei mendea. Xabira Murisa, ipintzen dau, eh, asalien, baina biorra egemen hor, ba, Xabira Murisaak, Arantxa Plasak, Andriek, bai eh, kolaboruen eurekaz, ba, hain, eskola bat kotxetik batek edo bik, Eta, zueken... eta, gero, e, dokumenta zinue batzen da, unai turriaga eta igor, igor elortzape bai. Eta hor agertzen da, zuen e, peripluero, zelan, zain gero, bertzoeskolien... Hor e... duen, guri eskatuzkuen, niri konkretamente, ba, durengo, durengo edo durengaldeko bertzoeskolien akontetako, eta baite, liburu ba, berien agertzen da, kristinak e, einiko zerak. Alkarri, Kristinari heiniko alkarrizketie be. Horre agertzen da. Bueno, badak zuen zuen liok, eh, gure dauenak historieta probatik ezi. Hor eh, liburu horretan degola. Eta, justo, eh, plazie, gero beste salto baten gu, baina plazie, eh, laster bigarren bertzoaldi jentzungu, denpori aurrera gues. Eh, plazan, duruen galdien izan duzu. Eh, kanpora urtetan nori duzue zuen, eh, izintzen duen, eh, ino torduen, eh? gero badak irbait zuenak. Ja. Hori gabez komentar laro bete ir la otra la Bai, bueno, hor eh, dinot Gipuzkoara, Arabara, eh Nafarrara neuke que... kanpora asko estuturten. Arabara bai, araman kanteu xendot. La audición Amurrion kanteu xendot. Eh Gasteizen. Gasteizen ez eh, da u aurreko eskumatara dauen hausue. E, Zalamanan. Gazteiz baino, ez lehen hau, lehen hau. Gamarra, nero? Onutzu. Gamarra onduen dauen hauso e, horretan. Horbe bai. Gipuzkoan kanteu, ba, eibarren kanteu izendot. Hau da, mobidu zara. Apur bat. Bueno. Gero bizkaizen ba, ondarru, legetxizo, izpaster, ontsu hau, eh? Ontsu ba hau. Batzuko hau. Bale. E... Eh... Eta alago baten, bueno, onigol bigarren bertzo alditzen zungo dugu. Honek, zurekintiako egezti, baina urtietan, zurek nagozen urtietan, hasi egongo zinonepo bertzoetan. Justo haukeratu dauden bigarren bertzo peña eta egainara, egainata peña, amareko txiki eta ordutik ezagutzen da, batetikan korrezka, gero... Nigu horriak kentietara ben horrekin bertzuguin entzun daigu zen bertzuek eta gero komentako dugu zegatik aukeratu lotatu da zen justok bertzu honek hemen dugu laugarren bikotea egaina eta peñagarikano peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du edo zu peñagarikano bota duzu eta etxera etortzean emaztearen hoean sartu ordez egaina Amonaren ohean sartu zera. Batetik ankorozka, bestetik errena, oia okupatu du, hori da txarrena. Ez da pinta kanso onsiglio rigabe o ean barrena piskat gutsio eran ezazu urrena piskat gutsio edan ezazu urrena Gaur parrandan jotake hordabil gizona lenen pasiloa jotagero komona Usten uen auzala nik nere moinonia Laztan zen asinaizta ez da horren ona Moskorra natorreta barkatu amona. Moskorra natorreta barkatu amona. Ez diot Muxuka astea Naiz orain Olako gaztea Ez da gauza ederra Buru eskastea Aritokatu behar Olako trastea Martiri bihurtu du bere emaztea Martiri bihurtu du bere emaztea Nuni bilina ni esandet lehenago Amonaren ondoan Ederki Ez nago Izan ere Edandet Horren beste ardo Gutxien Ez bazitun Oita zazpik rado Bota egin Behardet eta Oinala nundago Bota egin behardet Oñala nundago. Oean sartu zaigu kolpera onduan lapurgaistotarakket oiexeen moduan, Pisa egin ezaztu, tokize guruan, kordea banatzeko hemen inguruan, poltza bero arekin joko det buruan. Poltza bero arekin joko det buruan. Poltza bero adekin, ortxe jo naudan ba. ni ez naiz lotzatuko egia esan da. Amonan errezoa, olaxe izan da, rekienez domine, birgo beneran da. Gehio ez naize torriko Amona edan da Ge ez naize torriko amona edan da. Horren zuun du guz, handik gain eta Gerari Peinagarikanok 1000 zeiko txapelketa nagusiko finalien Donostiko beladuraen kandeteko 6 bertzo edder hamarko txikizen. Segetik hautatu duzugu bertson dio justu. Jode, seiatik. Ba, le lengo le lengo nik bertsue entzudie gustetantzat. Eh, bertsue entzuten dosunien ja belarriki sartzen jatzu, eta gozue da edo ez da gozue hizkuntza polita berba egokizek ondolu dute. Eta hortik hortik aparte beste gauza bategas, e, Konturatzen hasni. Bertzo ona danien, da deskribapen ona hien danien bertzua esaten dabena ikusi egiten dut. Kuadru bat aurrien dekugan moduen figurak ikusten nau. Gazte, e, agertzen die bi, bueno, ama eta beste lobie, eta juerga baten ondoren gogo deskribapenak. Bai batena eta besteena. Orduan, ikusten nau, o sea, benetan zinezgarri, zinezgarri garrize da. esaten da ikusten nau. Eta horrek, eustien itzelesko e, gosotasune sentidune ban, ze ondo ezaten dabe batak eta bestiek. Bize baina, eh? peinanak igual hartu dugu e, fama geitsu hau, peinan bertzuek. Normala, da gaztiedat, a, dan hori eitzuzku, e, danogara burua juer gazalaik be, bestiek e, zermoi antzake zeudeko, baina gaztienak e, ba, fami hartu eban, da gero ba, musikatu eben, da plazari plaza askotan entzun dugu, kanteute romerizetan. Hori, euren e, bertzuen plastizidadia ikusi egin duen, ikuadruen, pintxeute moduen, Ba, ikusteko bertu, tia. Eta loturien, hori laro eta ziko txapelketan zan em, orduen finalak donostiko belodurumuen egin ziren. Zueko orduleko, bueno, zu orduleko, barkatu zueko, er, zu orduleko txapelketan txapelketa debute enge? Txapelketa horretan debute enge laro eta bostien. Horriko, eh, lehenko kampuraketak egin ziren laro eta bostien. Hau finala zan, largo eta seizen amaitu zan, txapelketia. Horre, ba negue bitxarte. Eta guk kanteuen duen, e, kanporaketan, amurri zon. Em, a ber, amurri zon, amurri zon ez. Laudizoko hauzo e, baten, aretan. Aretan kanteuen duen, izurretako iruk. Amari Areitio, Cristina Mardaraz, da justo alberdik. Kanteu eniun, da bestiek, beste, beste bertsolazia zien arabarrak. Ricardo González D Durana, Serapio, eta a ber... Beste bat. bat. Esto tekarria apuntaute. Bueno, Hori, zintzen, zure txapelketetako debuter, o aurretik bizkaiko se Hor duen, ara, bizkaiko txapelketi zen, zen, esan bizkaiko txapelketi zen, ez? Ez, ez, hori, hau izen txapelketan neuzi zen. Txapelketan neuzi zen, beste txapelketa batean kantaute egon zinen? E, bai, bai. E. Aurritik e, bizkaimailan egin zen e, munkizan, egin zen, no sepennien egin zen, da e, gure temporan rekupere egin urte batzutan egin barri gehuelako, e, taket, sarize, deitzen zen Eta bizkaiko bertzo eskoletako gentia. Da, eskatuzkuen ba, eskola bako txedi bi iru jueteko. Alba gendun juen e, mungisarra. Da, hor izin zan lehenengo txapelketa ero, sarik eta, edo... Sariketa. Ja, o... Eta, gelden komentu dugunez, eta erago eta euskal herriko txapelketie, ze kontu den arte bida, hor duen izin zala, bertzo lehenengo kue. Bai. Ze hor arte, Bai, efkaltze handiak txartu espanabil antolatzeabeen bai. eta orduen sortu izan Euskarerriko bertsolari elkartea. Horrita. Horretan bibiliko sienen zuek. Le lengo, lengo hau e, txapelketan eusia. E, antolatzeko antulatzeko sortu izan bisiena e, motzakon Euskarerriko bertsolari elkartea. Gero estatutuek eta inbisien ordureko ja E, Aproba fin duen zan, da, esan, esan zan. Bertzolari zebakarrik izen bidabe elkarte honetako parte, ala bertzozali ebe bai. Da orduen, bertzozale elkarte izena monjakon. jakon. E, jakin je, bertzozale diela. Eta bertzozale barik, bertzozale la. Pobri da. Bertzozale bertzozale bertzozale, baina ez, zai hori. Orduen, zabalduzan izena hori be, izena be, izena eta partai detza e, Euskal Herri osora, eta sale ziren guztizen e, aukeran ipin izan. Eta orduen, e, barketu, eh, bendean, jauzi hori, lehen bertso sale, bertso lari jek ezeukien el karte bat e, nun, ez? Ez, dek, ez, ez, ez, ez. E, Txabelketi euskaltza indiak etxaben euskal, euskal erikoa, eh? bueno, beste batzuk, eta bertso eskolak sortzen ez zitu esan, baina elkarte karte bat e, entidade bat ezeukien bertso ziren. Ez zelan, zelan urten hori, Biharri zenbat ikusten zan, ero gauza berakeroa ben horretara, ero... Bueno, kontu eixen zan. Hor, desaudoztasun batzuk egon zian, bertzolari zen aldetik euskal txendizekaz. E, epaitzeko moduek, gai kontuek, eta bueno, ni nintzen hor duen bertzolari puntako, eh? Da, oin bez, baina <laughs> esan gure dut, Bertsolaari onak txapelketan aurretik ibilikuek desadoztasun batzuk eukean euskaltzen diko e, metodologiak has izango neukeik. Ez dut ezagutzen arlo hori sekla enenguen barruen. Baina eurek bertsolaizek batzuk e, pentzeta heben, bueno, hemen antolatu bida zeo zer diferente. da zeo zer diferente, olatzeko, Pentsu behen, bertso lariz jebakarrik, e, antolatzie barrik, ba, partaidetzi eskatzeko erri, erri, de, erri de joe ben. Da herriren nora joko dozu, hobeto bertso eskolak e, ba eguesan, ja, bertso, be, bertso eskolak martsan eguesan, laro gehi, laro gehi, iru eta meretzia mazortzi, laro gehi horringuruen sort, sortute gezienak, martxan eguesan, eta bertzu eskoletara joe ben, eta ba, batzarak antolatzen azizien, eritxizek eskatu, zerrein geinke, zerrezin e, gero, lurralde eta zune bekontueneuk izan orduen, eta ez zaten zen, bueno, ba, saspi provintziza, e, historiara joten, badogu zei izango letzik ez, Nafarroa bat e, anda hemen, baina provintzia guztietakuek, lurralde guztietako jentie batu bertzo eskoleten bit, bitartez, eta asizien ba, sortzen e, talde txuek. Eritxizeken bon, erritxize batu, eta komisio bat sortu zen, lurralde bako txetik onen beste jente, batzara gehien asizien, e, gehiena gipuzkoan, gipuzkoa geuken inger gehien, orduen, eta horti sortu zen, e, bertzo Bertsolari elkartia. Eta zueko horre parte. E, zetako, ba, e, txabalkitia antolatzeko. Bi garren parti etorre zan. Bertzolari, e, antolatuko dugu, euskaltzen dizek, ez eguen adostasunek, ba, geuk antolatuko dugu, izan eta hortik aurrera, ba, ehemizan, Bertzolarizek topau, izenak emon, epaile gai kontue antolaketarako, nun, zaiuek, eta barri, eta eta barri, txapelketa batek eskatzen dagoen bier guztize, ba, lantzen izan. Eta izenak emoteko orduen, ber, e, bertzolari orduen, bertzolari profesional edo esan geinkenak, Eurek bakutxa bere izena, batzuk gomeen beste batzuk ez txapelketarako, eta joeben osotzeko kopuru bat bisala kopuru desendia 300 eta joeben e, batzorde nauzitik bertsueskoletara esaten bueno bertsula bertso eskola bakuthetik esilitike bat, bi hiru aber norzuk animetan dien eta aurkoen sinetsu Dani Hor zartu nitzen, lote horreta. Eta zure, dino txapelketa ofizial baten, lehenengo euskal herriko txapelketa baten, debute. Euskal herrikuen bai. Eta ostien, bizkaikuen be parte hartu ten? Ez, bizkaikuen te parte hartu. Sekulo. Behin bez. Sekulo. Lehen hau, txapelketan eusitze baino lehen hau, egon zanbeste, euskal herriko txapelketa bat, eskola artekue. Fernando Hamesketarra, egin zan, urte bete urte lehen hau laro eta lauen usteot. Gintzala. Da hor horbe herrialde aldeero herri bakotxetik hiru bertzu lari eskatzen ziren. Da hor parte hartu gendun, izor eta erritxik udalik eskenken ondino. E, parte hartu gendun, Joamari Aritiok, Kristinak, eta Neuk. Irurak izen ginen? Hori... E... Ezkal herriko, taldeka, erriz, herri er, Erriz, herriko. Eta honek ekarten dugu, ez-e unia, hartu bainu parte bizkaiko talde kako txapelketan. Bai, bai, Zuk esan dutzen niru bertzulari jo eta neu, eta ba. finalera heldu ginela. ezazuek zuek finalin gantuz Da finalien podiune ingainu le. E, eta hori, zinzano indela, lau urte, la 2.000 eta amazazpizan. 2.000 eta amazaz amazazpizan. E, akordoen dugu, ze, ganea anima guen jen da, ebile ginen. Horizien da gure azken. Baina hor ikusten da, ondino, basa bisila sosetan. Bai, bertxotan, bai, bertxotan, bai. Eiten dugu, este plazari plaza eskabiz, baina saletasune badekut, eh, aldogunien bertxotan eken dugu. Eta hori e, komentaute, Ekingo godozuz ba, bertzo... Hau da, bertzo lari geritoketan izin jatik leku askotan kantetie, erri geritoketan kantetie, e, ausasko ez, ba. Nein ikusi jotzu bertso batzuk. Holan e, tokoa hori izin jatzuz leku, ez, momentu ero leku histori guetan kantetie. Hor ikusi hor bertzoak eta... Guztako lehitzak ezen dutien, da zu kontau noskuetien, eta segaitik kantorzen duzen dinot. Bueno, e, gero ipiniko dozuen ikeskatuiko irugarren natala. Bale, bai, ba, bale, bai, gero ipiniko. Bueno, bueno. Hau, hau izin zan izur eta askatu zanien durangotik, desan ezin joelortu gendun mileberatzen de laro beratzi gabon inguruen. ofizial egin zan, izurtan he, jai, jaitso bat, izurtago Elispien, hagin za Miguel Elispien, mili beratzen delao eta amarrien, urtarrilean amarrien, izan ekitjaldi bat. Udaletxe provisional bat, urrengo hautezkundi gero, ba, e, formalitzeko. Eta niko horrako preparuneo esan bertzo batzuk. E, ez diek, bapatien, enikuek, Bueno, heinikue bapatien dia, baina ez eh, bapatien kantetako. Da, kantetune ban, <coughs> doinu berezi baten, Orominon minon maribelek, oro maribel mm, beko errotakuek, heiniko eh, bertso baten arabera, doinu berezitzu bat, badeko antza beste batekaz, konturatuko zarien moduen. Pos gozoz beteta, jodaigun korneta, barriro dogulako udal izurreta. Ezta ametseta, ezta barriketa, izurretar guztiok aldatu karneta. Gaurtik tik aurrerantza, sendo esperantza, naizta sortuko dira. Iru lau arantza, baina gukogorantza, behar dogu altza, danok batuta ez da, izango hain latza. Horo e, minoko jentiek esatzen dago hau, Antonio Beitsiko moduen doiue. Antonio Beitsikori heiniko bertso bat zuen arabera. Horrek, eta horrek, antezen zen mili beratzen dara eta margaren urtien. Bai. Besteba beste, ba, beste bibek antzeune baso. Bai, onxe, onxe itxaron. Eh, lenengo lenesandu sumaduen hirugarrena entzungo dugu, gerozuk amaitzego kantuan, zure programidao. Eta eh leni xen bat ditut sumon gaur sarri diren dituz, Juan Maria Aritio. Eta Juan Maria Arition berso bat entzungo dugu, harriagan eh, uzteko kantabela. Bai. Eta hau primitzianse, estogu lortu estogu lortu eh emotekan ibilgaratu betan mañes estogu lortu. Eh, hongo da nunun. Eta hor duen ziren genuen, ba, guk itxurri eh, leho jo, eta Joamari izan. Joamari akorretan zara bertzu eta Joamari buru hona gazak orde boitzen da. Eta kanta hoin eh? jozku. Hau da, kanta hobe noin dela berra behi urte, ba, gaurko berea botza zentzungo dugu, bertzu hori e, berak ezkein jozku eta bertzu hori. Ileran olako asan nahi nuke adierazi eskola sarren ondoan zen bagne gartan garrazi nik erderarik batez nekian bakar bakarrik notazi tagero ere kara sol baino Besterik ez nun ikasi. Joamarin bertu behar, txegatik eututu duzu? Ba bat eh, erriku edalako. Bueno, nahizte Joamari gaztelun abadinon jazio, baina niretzat izorretarra da. Abadinara esango dabe eurina dala, baina nik geurie dala dinot. Berak esanbiko dut nunguedan ala bizitaku edan. Eta Juan Mari iba estimeu izendot bertzulari moduen argi te garbi kantitan dabelako. Argi esaten dauz, e, bidan, bidabesan berbak erabiltzen dauz, da garbi-garbi berbetan da bile moduen egiten dut pertzotan. Lotzen dahu euskeria elegante. Elegante. Da hori, e, Ba, ez dakit. Joa Maria ez da universidadera juen, ez da izen filologue, ez eh? da filologue, eh? alfabetu be, erderazen karalsol karalzol, bakarrik ikesia ben, ganera, zitan no erderaz, baina alanda be, erderie ondo ikesia esarren be, euskeraz dotore dotore ikendau. Dabertzotan, niretzat oso ondo. Oso ondo. Bera gaz, ekitxaldia ba, asko eindogu alkarregaz, ez plazari plaza hainbeste, baina e, entrenamentuetan bai. Ze, bera bizkaiko txapelketara da jueten izendanien, esparrin moduen eiken izeltzau. Da, bueno, baiarra buru bat, bat e, eranda entrenamentu ele, elegantiek eta poliek eta hainbat entrenamentu eindoguz alkarregaz. Ezkerrik asko, Joamari. Ezkerrik asko zuri, justo. Bueno, eta lehen esan dugu, kontetan etorri gara la bizitza bat, juston bizitza zatitxu bat kontetxu dugu, hemen ezin ja dana sartu. Ezkerrik asko entzulu zuhuri, ezkerrik asko justo, gero on, amaituko justok bere bertzu ekantetan, e, gauzatxo bat bai esango neuke, e, gaur eldu iaku primiziziet, duren galdeko bertzezkolak, hau da lehen justok eta sortu abina, e, udabarrileko Amabi, amaika bertza zaio antolatu dabez. Durangaldi eustabarritzen deitu utzi, eh? Eta amaika zaio antolatu dabez e, bertza eskolako kidekin eta gombidatu ekin. Eta e, programa hau hilien behin emongo danez, ba nik e, martzoko zaio emongo duzu edaz. E, martzuen amairuen hasiko da zirkuitu e, hau, durangalde eustabarritzen, elorri joko gaztetxien. Eta bertzutan ingo da bine Bertzolarizek isingo dide, Txaber Altube, Erika Lagoma, Iruri Altserreka eta e, Aitor Esteban, eta Gai Jarratzale Ikerra Praiz egingo Eta hori martzuen, ama hiruen esan dugun lez. Eta e, urrengo zailue martzuen isingo dana, zekero apilien beste hiru eta baina horrek urrengo zailuen esango duguz. E, Durengo nixengo da, martxuen ogo e, eta zazpillen, arraztiko zeitierri zan, sorgino Eta kantetan egon die. Julio Soto, irune bazagoetik, gorka pagoan dana eta eneko abazoloa barkaz. Eta gai jairatzaile, leire barkaz izango da, baina esan moduen amaika bertzoza joan tulatu dut duen galdeko bertzoesko liek uh -huh. e, martxotik guztailera e, eta jungo horren barri moten. Eta justo bene, bene, beneetan eskerrik asko. Zuei? Eskerrik asko Lehen, lehen esan moduen e, e, zabaldu, do, laixiar, erati liurek zabaldu doen lehionetara etortiaren, eta bat ezbezu, zu nortzaren eta zure bizitziek kontetiarren, nahizta, zatitxu kitxu bat zindan, beste, egun ematen, beste zatitxu bat ingu. Eta lehen esan dozun moduen mili beratzen dolaro eta margarren urtien kantetuko ekin, ba, agurtuko dugu, zor zergeia gehiago gozu, badagizu mikrofone beti dabelea zabalik bertzularitzen dago, eta... Bye. Bai, esan? hori kanteu orduko, ala kanteutekero. Zuk, buruz ungo bueno, duen. Kanteu orduko duen. Nik hagi pinio, eta hain zuke, eh, Neurrit esan. Bale, gauza bat, baina hau e, bertsotonez. Eh? Aipatu gureko neukez, bat bi irulau bosti zen. Durengo, durengaldiaz, izortagaz, zerrikusitzeuki dabien bertsolari, bertso lari esanguneku eze, bertso dan, danak egin izendabe, gitziero gehizau, eta euren aleginien ganera, eia ondo eie Gure hartien ez dauz, bost, bertso eskoliaz, zeikusiz eukidabinak. Hasteko Angel Mari Usaola, kapela, eragile izen zan, istripu Joseba Zabala, gara itjarra, Santa Catalinaan bizizana, hil e, hilzan lagos de kobadongan, errezkate txakurrekin juen da mutiko baten bila. Bere bizizean galdu eban. Txasio, txasio Mazaga, izurretarra, esan dugu Mon Blanken hil ondarruko Arrizabalaga kordadan bize juen, eta gailur-gailurrian, Sok, Sokiaz lotu de alkarri, baina batak normal eziten da labanen ezkero, bata alde batera, joeten bada bestiek, bestaldera saltu egia, baina kasualidadez bizek alde berera hilaben salto, bata labanen jebestiek ja bere aldera, da, angalduzan. Santi begi, Santi belar begi, bertsolari da irakasle, Gero, honek, eh, atara ebasan aurrera, bueno, Eurepe urte eben, egiz eh? esan, unei turriaga eta igorre lortza eta abar. Eta beste bat duren garra, Ibon Ertzila. Hau behiz tripuz hilgea, elgetan. Kotxe iz tripuz. Oneri nire oroimena. Eta ohore. Ezkertzen deutzet, entzuten badabe ez dakit nondik, Deusen lekutik entzungo dabe eta nire eskerrona ehiebenagaitik. Zurietak ebri justu. Eta orain bai, on ja zure bertzuekin jamaitzuko dugu entzulieri esan hurrengo baten barriroterikora labezegon bidatu bateraz bizitzie kontetan ondo hisen luze laburrien. Eta hone bertzo hone bertzu bilopea ba bueno copla die baina bertzo moduen kantetan duguzu reta de Saneszionsan ofizialki egunien kantehauikuek ik izortko A San Migue plazako mm, Elizpian. Dana konpondudan ikez uste, baina ez dugu kaltera, dana konpondudan ikez uste, baina ez dugu kaltera udalbarria lortu doguta beste pauso bat, bete da. Udalbarria barria lortu doguta, beste pausobat bete da. Lan asko dugu egiteko ta, zeure losorrotik jagi. Lan asko dugu egiteko ta, zeure losorrotik jagi. Izurreta hau eindogun legez, askatu daigun Euskadi. Izurreta hau eindogun legez, askatu daigun Euskadi. Persiana zabaltzean argitzen du eskatzean aurrera begiratuta zerrusten dugu atzean zerrusten dugu atzean persiana zabaltzean kafea mingotfabada gozoa da mermelada zonbatek kilei ditu Andrea eta alaba Andrea eta alaba gozoa ba mermelaba koraku eta gutarrak politiak eta zatarrak maite ditugun Andreak eta ben Ipoteka, PBV eta PBK Hame txikere ez dago Koltxoia zpian gordeta Koltxoia zpian gordeta PBV eta PBK Trenbidea autobia Tunela entzatu bia Elegi guztatzen zaigu Abia duran bia Haiia dura handia tunela eta zubia, goragu eta gutarra, Laguno naetacharraz, Rio Jako Machondoa Ta Hernaniko Sagarra, Internete eta raianer, Mundu txiki mundu eder Dorreak erotzen dira Ta ez da aldatzen ezer Internete Internet eta raianer, raianer Ta ez da aldatzen ezer Izan mana Eta justizia honeta Mugarik ez daukana Eta rezinera manata, mugarik ez daukana, zora kuetak unkarrak, abilak eta balderrak, tele jartoskandunak da, ender aldeko naparrak. rondotik arabgo au graiz guantánamo Mundua ez da kartzela, baten patoa baino Mundua ez guantanamo baten patoa baino Afganistanetaak laugooma egun diri bat Eureak leruko diuta Larikutzen badukindan larikutzen baizkidan Afganistaneta ira goragu etagu barra ausarzakenako barra Kitur beren bigdea eta kastroren bizizarra. Errari aktivitatea Usoak mutatzen dira Ta edatzen da pakea Errari aktivitatea Ta edatzen da pakea Dua mundu bazati All right, don't worry, bit happy Lazaita ondo zelan bizi Tontoenak ondo baki Tontoenak ondo daki, orain di jabi Gora duet magutarrak, delikatuak zabarrak Da sortu mintuzten amak, denak batabak bakarrak Maite ditu durandreak, eta beraien senarrak Riojako matxondoak con una parda y tú ver en mi bota esa Castro de mis sala daso tu usted en la mar